Viscolul, crivățul din miază noapte, vâjie prin vijelie, Spulberând zăpada în ceruri de pe deal, de pe câmpie. Valuri albe trec în zare, Se așează în lung troian, Ca nisipurile dese din pustiul african. Viscolul frământă lumea, Lupisuri ies după pradă, Alergând, urlând, în urmă Prin potopul de zăpadă. Turmele tremură, Corbii zbor vârtej răpiți de vânt. Și răchițele se ndoaie lovindu-se de pământ. Zbierăt, răget, țipă, vaiet, mii de glasuri spăimântate. Se ridică de prin codrii, de pe dealuri, de prin sate, și în departe se aude un nechez răsunător. Noaptea cade, lupi urlă, Vai de cal și călător. Fericit acel ce noaptea, rătăcit în viscolire, stă, aude în câmp lătrare și zărește cu imire,